שיעור מספר 19 השכנים שלנו בקומת קרקע גר יוסי ברגר. הוא חי לבד ועובד בדואר. הוא מקשיב בסבלנות לכל אחד ולא מפריע לאף אחד. הוא מדבר רק כששואלים אותו. חנה הורוביץ גרה עם הבעל שלה בקומה ראשונה. היא לא מפסיקה לדבר, וצוחקת מכל דבר. היא יודעת הכל על כל אחד. בדירה על ידה גר חנן תמיר, בחור צעיר בן 28. אנחנו קוראים לו חנן המצליח. הוא עושה ספורט כל יום, מצליח בעבודה, עומד להתחתן עם בחורה עשירה, ותמיד במצב רוח טוב. בקומה שנייה, בדירה מספר 4, גר משפחת שמש. יש להם שלושה ילדים קטנים, ששומעים אותם ביום ובלילה. הם מזמינים הרבה חברים הביתה, שומעים מוזיקה, ועושים הרבה בלגן. על ידם גרה כרמלה שחר. זאת אישה בת ארבעים, שאין לה מזל בחיים. היא לא נשואה, ואין לה ילדים. לעיתים קרובות היא מתחילה עבודה חדשה. היא לא מסכימה עם אף אחד, וכל דבר מפריע לה. היא לא מזמינה חברים הביתה, ולא אומרת שלום לשכנים. אנחנו גרים בקומה שלישית. על ידינו גרים יובל וקרן, זוג צעיר. הם חברים שלנו.